פרק מ. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאך, כי נרצה עוונח, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. קול קורא, במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא יינשא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 ויושב על חוג הארץ, ויושביה כחגבים. הנותה חדוק שמים, וימתחם כאוכל לשבת. הנותן רזנים לעין, שופטי ארץ, כתוהו עשה. אף בל ניטעו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם, וגם נשף בהם, ביבשו, וסערה כקש תסאם.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 אדוני בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן ליעף כוח, ולעין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו, וכויי אדוני יחליפו כוח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו.